Faham, sifa nane za msomi. Muandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi na ituwa na ni Asi Edgar. Kuna siku Socrates aliwashatama chana kwe upe na kuenda nayo sokoni. Watu wengi wakamshangaa na kumcheka, lakini wachacho wakamuuliza kwa nini alifanya vile na wakati ni mchana. Socrates akawajibu kwamba. Pamoja na kuwepo nuru ya Jua bado akilizawatu wengine ziko kwenye giza zito. Hivyo alikuenda kuzimulika ili uaweze kuzitumia kila zao kutafuta majibu sahihi ya changamoto zinazowakabili. Hapa Socrates arivalenga wasomi. Sasa basi msumi ni nani? Msumi hubeinika kwa sifanyi, lakini tuone sifanane halafu unyintasimini kama uwe ni msumi au mshenzi. Moja, msomi ni mdadisi, siyo mjuwaji. Msomi ni mtu anayahoji kila kitu kwa lengula kuboresha na siyo kukomoa. Hadangajiki, msomi anaamini kuamba kupitia kuuliza maswali mambo ya nakuwa mazuri. Kuhogi siyo usaliti, wala uchochezi. Kuhogi ni matumize sahi ya akiri. Ukiangalia amijadala mingi inayoendelea kwanzea mitandaoni hadi mtani. Utagundu watu na washenzi uwengi na wasomi wachache. Badala kujadili hoja, watu anajadili watu na kuishia kufuwa na nguo. Msomi anajadili hoja kwa akili, mshenzi anajadili hoja kwa hisia, na kuishia kugongana nazo uso kwa uso. Msomi ini mtu mnye subira, hana papara kwa sababu utamu wa maisha ni kuwa na moyo wa subira. Moyo asubira, utakupa mwanja wakuhoni kabla hudheto amaji bwa tatu ziliopo. Ufunguo kila kitu ni subira. Utapata kifaranga kwa kuanguia iainasiyo kwa kufunjia iaini. Jambo la muhimi ni kutoa cha kuhoni. Alisema Albert Einstein, ni karika kuhoni yembo mengi mfumbuliwa. Aneuliza mengi ata jifunza mengi na kubaki na mengi pia kuuliza siujiinga. Msamiati wa kwanini ambao ndiyo msingwa kuhoji na udadisi unazidi kutoeka kwa kase kareka jamietu. Msomi unatakia uhoji hata mamuzi yako. Dokta Ayubu Rioba nakwambia kuna wakati hakubaliani hadi na maoni yaki mwenyewe, lakini huwa anajivumilia. Huu ndo usomi sasa. Msomi anahoji kabla kufanya mamuzi na sii badala ya mamuzi. Enstein ya lewe kusema, kitu muhimu sio kuwacha kudadisi, Udadisi ni hali yako piga picha vita kikilini kabla kuvifanya. Udadisi ni kama kuwa na karakana kikilini. Alisema jaki young blood. Wakatwa somi huoji kabla kuteenda. Washenzi hutenda kuanza halafundi au anahoni. Wana tuamajiibu kabla kujua swali. Kutoamajiibu kabla kujua swali ni sawa na kunoa kisukoa ulimi. Matokeo yake yatakuishangaza. Zambi kumbwa kuli kuzote duniani. Ni kutoa majarabu ya maisha pasi bokuwa na maswali sahihi ku sumaiisha huko ni kubahatisha maisha kumbuka maisha sio kubahatisha ni kupatia b msumini mtu anetembea ili kuyifunza msumini mtu anefanya safari nyingi zakuifunza kwamba msumi safari ni kitu muhimu sana hakuna msumi yanaewa zaku lahelia likizo. Lazima, aitumielikizo kubadilisha mazingira anaweishi na siyo kuongeza makochi. Katika bajeti za msoni, safari haikosi kama ilivopombe kwa mlevi. Tembea wone, usingoje kuambiwa duniani kuna mengi yote yanakusubiri alimba rei miongala. Kutembea kuna fungu wa akili zaidi. Kutembea kuna toa tongo tongo machoni. Kutembea kuna ondoa ukungu kichuani. Kutembea kuna ondoa ushamba pia. Kutembea kuna ondoa tabia ya kufanya vitu kwa mazoea. Kutembea kuna ipusha jeuri ya ujuaji. Avumai bahari ni siopapa pekeake. Kuna nyangumi pia. Msomi hasafiri kuenda kudua. Anasafiri kuenda kujifunza kweli. Msomi ya kipata nafasi ya kuenda ugaibuni lazima arudi na maharifa nyumbani sionguo. Vyatu na parfumu. Wala haishi kuogelea kunye fukwe za huko na kunyo mvinyo malikia. Bali anahoji na kujifunza namna kuanzisha fukwe kama hizo nyumbani na namna kutengeneza mvinyo kama malikia. Anarudi na funzo. Wahenga husema, atembea he sana na juwa hujua. Mtu mwenye uzoefu mkubwa kuzunguka se mbalimbali mbali, anaupeo mkubwa wa mambo kwa sababu ya kukutanda na watu wainambalimbali. Kutembea ni elimu ya hali ya juu, warusu wanasema Ni heri ujione mwenyewe walau maramoja kuliko kusikia marami ya moja Kuona ni bora kuliko kusimliwa Unaweza kusema unaona kupitea television Lakini ukweli ni kuamba kunye television huweze kuuliza suali Tangu uanze kazi na sasa unakarebia kustafu hujawai kutembea na bado na jita msomi Una fundisha habari zambli ma kilemanjaro lakini hujawai kuenda kujionee zambli mahuo ana jitam somi hujawai kutoka njia kituo chako chakazi tangu wajire wenakuja jiri na, na sasaona zeka hapo wewe zikuwa na maazoto fauti brother tembea wone vyakwambi wa havinogi usomi sio kujitenga na jamii usomi ni kujichanganya na jamii sasaona jichanganya vipi bila kutebeya tatu Msomi ni mtu anaendelea kujifunza kwa sababu, elimu hainamwisho. Bada ya kumaliza masomo yaki ya darasani, Msomi anaendelea kujifunza kwa njia mbalimbali kama vile, kujisomea vitabu, yeye hasomi kwa jidi ya cheti. Hata kimaliza shule haunguzi vitabu, anondoka navio na kuendelea kujisomea kwa jidi ya marifa zaidi. Anajisomea vitabu mbalimbali ili kujipatia marifa zaidi. Unawelewa wajumla mbao sio lazima mtu awe mebubea katika fane lio somea. Sio lazima mtu kuenda darasani kusumia uchumi, ili kujua hali ya uchumi wanchi, msomi huyajua haya kwa kujisumea. Mtu unajita msomi, na wakati hujui uchumi wanchi yako unakua kwa kiasigani. Lazima zitokabwe akuchechafi tu. Msomi hufatilia tarifa za maisha kilasiku njadarasa. Msomi asifaham siyasa ya nchi yake na ndaje kwa sababu tuu kaaminishwa siyasa ni mchezo mchafu, anatiaibu sana. Kiu ya Msomi ni kujua zaidi. Hata akiwa safarini, utamona na kitabu au gazeti siomiwa na ice cream. Wakato kuchimbadawa, Msomi huangaza bookshop kwanza, sio nyama choma kwanza. Siku zote anakiuya kujua zaidi. Dunia inabadilika kwa kasi sana. Ndiyo mana msomi anatakia wakwenda na kasi ya dunia kwa kuendelea kujifunza. Msomi wakweli hakubali kubaki nyuma kama mkio ambuzi. Kwa wastani, msomi anasoma si chini ya vitabu viwili kwa kila mwezi. Wee unasoma vingapi kwa mwezi ndugu yangu. Kwa msomi, kutosoma vitabu si usta arabu kabisa. Kuto jisomea, hukufanya ubaki nyuma. Na msomi kubaki nyuma ni yaibu. Msume ya liyefuzu na kupata shahada katika fane liyosomea. Asipuendelea kujisomea baada ya muda mfupi atarudi kwa mjinga maradufu. Jamii na pokuwa na watu wa namna hiyo ni hatari mana hawana tena ilimu. Wa mibaki na vietitu. Ni kama kisu kisipu nolewa kitakosa makali. Hakitaweza kukata tena. Kathalika, ubongo usiosoma hudumaa na kuna hatari ukatoeka. Ne. Msomi ni mtu anayekubali kukosolewa kwa sababu, mkamirifu ni mungu tu. Msomi anapo kusolewa haka siriki na kutukana. Madala yake na furaia ukoswaji. Usipotaka kukosolewa utatetua. Kupitia ukoswaji watu anongiza marifa zaidi. Msomi anamini ni wajibu wa kila mtu kukosowa. Msomi huchukulia ukoswaji kama changamoto za kuzidi kutuwa majibu ya mambo inoizunguka jemi yake. Msomi anamini ni wajibu wa kila mtu kukosowa. Kuwa uzahezi zaidi, hakuna vema pasi pokosa, hukamilika binadam, hukamilika pali mazuri na mapungufu ya kienapoeweko mezani, kukosea neu binadam, lakini yikuzaheisha pali le pokosea ndo hufanya binadamu akuuena maana zaidi, kukata uko sawaji ni ulimavoa kili, kazi ya mungu tundio ili ukamilika, tu kusoane ku alengula kurekebishana, tuufanya liomema kwa manufaa tayefaletu. usi kosoane kwa lengo la kukomuana au kukomeshana alisema dokta muigulu nchemba msomi anapenda kukosolewa kuliko kusifiwa anapogundua mikosea ni muepesi wa kujirekebisha na kusongambele hana muda kupoteza njia ya mpumbavu imenyoka machoni paki mwenyewe bali yeye alie na hekima usikiliza shauri alisema mfalme sulaimani kupitia mithali kuminambili mstari wa kumilatano Ukosawaji hujenga msingi mara wa utindaji Tano Msomi hurinda vizuri ulimi Kwani ndio nguvu yake Ulimi haunamfupa lakini unangata zaidi ya meno Ulimi ni kiungo kidogo sana lakini kimifanya makubwa Wengi hutumia ulimi kubwa Ulimi umetenganisha familia na kusababisha watoto wa mitani kuongezeka Ulimi umisababisha watu kujinyonga Migugoro yote duniani huwanzia kunye ulimi. Msomi hasingeni, anaonya. Msomi hateti, anasema. Msomi hachunganishi, anapatanisha. Msomi hutafakari sana kabla kusema. Mtu mnyebusara huzuia kinyo chaki ya sinene bila kufikiri. Hata atukanuapo hujizuia kuru shangumi. Anaithibiti hasira yake vizuri. Mfalme Sulemane nasema. Mwanadamu mwenye busara husitiri marifa Bali moyo wa wapumbavu utangaza upumbavu Ulimi wa msomi hautangaza upumbavu Unatangaza marifa Msomi sio mwepesi wa kutuwa matamko Anasikiliza zaidi kuliko kuzungumza kusababu Binadamu kapewa mdomo mmoja na masikio mawili Ili asikiliza sana na kusima kidogo Msomi anatafakari sana kusababu Kazi obongo ni kutafakari Mso mi nimse makweli daima fiti na kuake muiko mso mi hataki pato na shida na mgani kama mwehawezi kupuza ukweli anajiwani jia ya mwongo ni fupi ukweli hauchanganyo na mwongo ukabaki ukweli daima sum kidogo ya panya ichanganyo na unga au mkate kikabaki kuachakula balisum chakula jumlisha sum ni sum mwongo jumlisha ukweli ni mwongo. Kweidi haufa miki kwa kusemu na watu wengi zaidi. Sita, msomi ni mchapa kazi na mwenye fikra chanya kuhusu maendeleo. Msomi hafikiri kufanikiwa ndani ya siku moja kwa sababu. Fikra za maendeleo ya siku moja ni fikra za washenzi kwa sababu. Usababisha watu kwa katamaa na kukosa uzalendo. Msomi haamini katika kubebwa. Anasimamia haki. Hana ukabila wala upendeleo. Nsumi yana amini fikra tagemeze huzau maskini kusababu imiandikua tagemea vianguye hufa maskini kwamba tazamo wa kisomi mayendeleo yana kujia kwa kufanya kazi kwa bedi na marifa na siobedi pekee yake wanaotumiya bedi hufa maskini smart workers zidai rich hard workers zidai pua alisema pastor mensa otabidi wakana msumi alachukia sana roshwa. Uvivu na tabia kujipatie utagiri pa zi pokuufanya kazi kwa waminifu siomwezi hatoi wala kupokea russia msumi yanaaminu kufanya hivi ni ushinzii yeye yanaamini maendeleo hupatikana kupigia ushindani msumi hama mini kerekaku changu chale na kula la chini akitanda ili kupata utagiri msumi anaufanya kazi kwa matendo na simaneno kwa ni dunia ya sasa hai tajmaneno maneno vini re gelo e kusema. Kila siku ni kiona jinalangwa halipo kwenye ukurasa wa watu matajiri za diduniani. Naenda kuchapa kazi. Haendi kuiba. Hata futi urushua. Msomi hana msamiyati haiwezekani katika kamusi yake. Haiwezekani ni msamiyati wa washenzi. Wanamu achia mungu kwa kila kitu. Badala kutenda kwa kadri mungu alivuabariki. Eti kwa masikini ni mapenzi ya mungu. Uvivu huleto fukara na jakali. Kaulimviu ya msomi ni kuamba, mthivu ni mtumwa wa mtu mchapakazi. Hakuna msomi ya nekubali kuwa mtumwa. Saba, msomi ni mtu aneheshimu muda kwa sababu, muda ni mali. Ukweli ni kuamba huwezi kutenganisha mafanikio na muda. Kama unahitaji uone mafanikio, ni lazima uheshimu muda. Msamiati tuende tukapoteze muda kidogwa haupo kunye kamusi ya msomi. な wa, o りをしんどわ、a てをなまさしゅるいなね。たじりなます i r、ja um um um、i NA MASKINI w outi、う i k a m a tumiz やむだ。と t outi やおにこんば。わかてもじゃあなとみや n だわきかぱかぜ。むぎね、あなとみやむだ huo uo kulaum na kula lamika。まとけおら、じまやわいと t outi。ANAIPOTEZA MUDA kulaum la、MUDA UMPOTEZE Anetunza muda katika kufanya kazi lazima muda umtunze. Msomi ni mtu mwenye mpangirio na ratiba maalumu katika mambo yake. Njio maana kupata muda wakupumzika. Mipango hukusaidia kutekeleza kwa wepesi na uwaraka zaidi majukumi yako ilionayo. Na kupata muda wakupumzika. Roma haiku jengo kwa siku moja. Bidi haina maana kupanya kazi bila makumziko. Ukitambua jinsi ya kuheshi muda wako. Kufanikiwa ni lazima hada kama hutaki, mafanikioyote chini ya juu, msingi wakimku ni nizamu ya muda, ukichezia muda ujanaani, utasumbua wanao zeni, miaka inakimbia sana, leo niki jana, keshoni mzee, msumi yana juu si risote hizi, anayekwenda tofauti na haya si msumi nimshenzi, dunia hii sio ya babayako, ukichezia itakuweza. Shauri lako. Nane, msomi ni mtu anetua suluhu kwa matatizo ya jamii badala kulau mtu. Msomi ni mtu atumiae usumi wake kuleta ahuweni kwenye jamii na siku zote jamii humkumbuka kwa jinsi ilimiyake, ilivuleta ahuweni na sio ukubwa ilimiyake. Moses Machali nasema, msomi ni mtu ya yote mwenye kuonesha mambo muhimu manne ambayo nitabia, ujuzi, Marifa na muaji kiosahi kairya mahitaji halisi ya jamii. Msomi ni kio cha jamii katika kuti mila na mamla kati katika jamii, kufanya jambo kwa wele ni, kumboreisha maisha yake na ya jamii pia. Hutatuacha ngamotosi na zunguzunguka yeye na jamii, haiishi kwa meguzo. Huwezi kuitunga msomi kama hatakuishi na jamii yako mishi ndoa. Huwezi kuitunga msomi kama mishi ndo kweli wana namkeo. Kuwezi kuitemsaomi kama kilasi kuna tuangana na mumeweuko. Basi bwana mengi zaidi kuswa somi na elimunua kitabu chao somi hurugerezani. Sasa kinapatikana katika hadi kope kwa Shiringle kumi tu zaki Tanzania. Kwa hapada piga simnamba. Sifuri sababu nani tano? Nenane sababu tatu moja nane. Arusha sifuri sababu nene moja mbili sita sifuri na nembili. モ anza にし ifuri saba tano sita。モ je saba。tisa tano. saba tatu. なか h a m a sifuri saba sita tisa. ifuri sifuri. tambili. tatumbili. ソンゲ a にし ifuri saba mojembili. し ita ね。なね tatu. なね saba. なか soft copy pigasimnambas. ifuri saba tano tatu. ita ita. Mbea soft copy ni elftano tu. Tafti ni kwanza ukumbozo wafikra na mingineyo mtazidishi wa alisima Dennis Mpagaze. Mwandishi mashuhuri wa historia za viongozi barani Afrika. Mwandaji ni Dennis, mimi netuwa Naniyesi Edgar.